Tibet nem kér az idegenekből. Másnap délelőtt elértük az első tibeti falut, Kasapulingot. Hat házból állt, amelyek elhagyatottnak tűntek, és amikor az ajtókon kopogtattunk, nem mozdult senki. Aztán felfedeztük, hogy valamennyi lakos árpát vet a környező szántóföldeken. Görnyetten gépies gyorsasággal ültették a szemeket egyenként a földbe. Kolumbusz érezhetett így, amikor Amerikában az első indiánokat meglátta. Barátságosan vagy ellenségesen fogadnak-e vajon bennünket? Egyelőre tudomást sem vettek rólunk. Egy öregasszony kiáltásait hallottuk csupán, de ezek sem nekünk szóltak, hanem a vadgalamboknak, amelyek a frissen elültetett magokat akarták kicsipegetni. Estig alig méltattak bennünket figyelemre. Végül egy ház mellett tábort ütöttünk, és amikor a sötétség beáltával az emberek hazajöttek a szántóföldekről, megpróbáltunk bárányt vagy kecskét vásárolni tőlük. Ők azonban határozottan elutasítón viselkedtek, és nem akartak nekünk eladni semmit. Mivel Tibetnek nincs határőrsége, a lakosság védekezésre rendezkedett be, és a legszigorúbb büntetés terhe mellett tilos volt kereskedniük külföldiekkel. Ha nem akartunk éhen halni, nem volt más választásunk, mint megfélemlíteni őket. Azzal fenyegetőztünk, hogy erőszakkal viszünk el egy állatot, anélkül, hogy fizetnénk érte. Mivel elég félelmetesen néztünk ki, mind a négyen végül is sikerrel jártunk. Korom sötét lett, mire szemtelenül magas áron végre eladták nekünk a legöregebb kecskebakot. Egy istállóban vágtuk le, és éjfél után mohó étvágyjal estünk neki a még csak félig sült hús daraboknak. A következő napot pihenésre és a házak tüzetesebb megszemlélésére használtuk fel. Lapos tetejű kőházak voltak, amelyekre a tüzelőt száradni tették. Azokat a tibetieket, akik itt éltek, nem lehetett összehasonlítani azokkal, akikkel később az ország belsejében ismerkedtünk meg. Abból a vidámságból, amit erről a népről olyan dícsérűen emlegetnek, itt még nem vettünk észre semmit. Elkeseredetten végezték napi munkájukat. Bizonyára csak azért telepettek le ezen a Sivár vidéken, mert terményeikkel kereskedhettek a karavánokkal. Ez a a határon állt, és mint azt később megállapítottam, talán az egyetlen olyan falu volt, melynek nem volt kolostora. A következő reggel akadálytalanul hagytuk el ezt a barátságtalan helyet. Valamennyire kipihentük magunkat, és kop eredeti berlini humora is újra visszatért. Mezőkön átvitt az út egy kis völgybe, és a következő fensíkra kapaszkodva terhünket súlyosabbnak éreztük, mint valaha. Ezt az éjszakát is egy barátságtalan szeles odóban kellett eltöltenünk, és nagyon csalódottak voltunk, hogy ez a vágyva vágyott ország így fogad bennünket. Mindjárt utunk kezdetén felosztottuk egymás között a különböző feladatokat. A vízhordás, a tűzgyújtás és a teafőzés nehéz munkának bizonyult ebben a keserves hidegben. Hátizsákjainkat minden este kiürítettük, hogy a hideg ellen lábzsáknak használhassuk. Ezen az estén egy kis robbanás történt. Gyufáim a hátizsájkok kiürítése közben a súrlódástól valahogy meggyulladtak, Heh, ez is azt jelezte, hogy már a tibeti felség száraz levegőjében vagyunk. Az első napfénynél kisé jobban szemügyre vettük táborhelyünket. Észrevettük, hogy a helyet emberi kéz építhette, mert kerek volt és a fala merőleges. Eredetileg valószínűleg állatcsapdának szánták. Mögöttünk feküdt a himalája a kámet szabályos hópiramisával. Előttünk dimbes-dombos barázdált terep. Déltájban elértünk Duszánk falut. Itt is csak néhány ház állt, és csak nem ugyanolyan barátságtalanul fogadtak minket, mint az elsőben. Sem pénzért, sem jó szóért nem tudtunk venni semmit. Auschnitter hiába szedte elő minden nyelvtudását, és gesztikulálásunk is hatástalan maradt. Itt láttunk először Kolostort. A meredek lösz falakon sötét lyukak tátongtak, és egy óriási épület maradványait láttuk. Száz meg száz szerzetes élhetett itt egykor. Most csupán egy újabb időkből származó ház adott szállást néhány szerzetesnek, akiket azonban sohasem láttunk. A Kolostor előtt egy teraszon pirosra festett síremlékek álltak. Leverten vonultunk vissza sátrunkba, ami az egyetlen otthonunk volt egy érdekes, de érthetetlenül ellenséges világban. Dusánkban sem volt semmiféle hatóság, ahol tartózkodási vagy utazási engedét kérhettünk volna. De túl korán panaszkodtunk, mert a hatóság végül elénk jött. Két fegyveres érkezett apró lovakon és felszólított bennünket, hogy ugyanazon az úton, amelyen jöttünk, azonnal térjünk vissza Indiába. Tudtuk, szavakkal nem érhetünk el semmit, ezért egyszerűen erélyesen félretoltuk az elképett embereket. Szerencsére nem használták fegyverüket, nyilván abban a hiszemben, hogy nálunk is vannak fegyverek. Néhány újabb sikertelen feltartóztatási kísérlet után ellovagoltak. Akadálytalanul értük el a legközelebbi települést, amelyről tudtuk, hogy egy kerületi kormányzó székhelye. A táj, amelyen áthaladtunk víztelen és sivár volt, Sehol egy élő lény, se közel, se távol. A terület központját a kis, kaparáng városát csak a téli hónapokban lakták. Amikor a kormányzót fel akartuk keresni, hallottuk, hogy éppen a hol csomagolja, mert nyári székhelyére szánk készül. Nem cseké meglepetésünkre, az előbbi két felfegyverzett férfi egyikét ismertük fel benne. Nem viselkedett barátságosan, alig tudtuk rávenni, hogy egy kis lisztet adjon nekünk gyógyszerekért cserébe. A kis gyógyszertára, amelyet hátizsákomban magammal hoztam, most is és később is igen jó szolgálatot tett nekünk. A kormányzó végül egy barlangot jelölt ki számunkra éjjeli szállásul, és még egyszer felszólított bennünket, hogy hagyjuk el az országot. Ha beleegyezünk, élelmet és szállítóeszközt is ad. Elutasítottuk az ajánlatát, és megpróbáltuk neki megmagyarázni, hogy Tibet, mint semleges állam, köteles nekünk menedékjogot adni. De sem az intelligenciája, sem a hatásköre nem terjedt addig, hogy ezt fel tudta volna fogni. Azt javasoltuk, bízza a döntést egy magasrangú hivatalnokra, egy szerzetesre, akinek az innen mindössze 8 kilométerre fekvő Tulingban volt a székhelye. Kaparang nevezetes hely a táborban áttanulmányozott irodalomból tudtam, hogy itt alapították egykor Tibet első katolikus missziós állomását. Antonio de Andrade portugália Zsuita atya 1624-ben alapított itt egy katolikus egyház közösséget és állítólag templomot is épített. Kerestük ennek az Isten házának a maradványait, de semmi ilyesmit nem fedeztünk fel, csak számtalan barlangot találtunk, amelyek kapáránk elmúlt nagyságáról tanúskodtak. A város romjai közt nézelődve egy különösnek tűnő fából készült ajtóhoz értünk. Kinyitottuk, és egy hatalmas aranyozott butha tekintett ránk. Másnap túlingba mentünk a szerzetes hivatalnokhoz. Ott ismét összetalálkoztunk Aufsneiterrel és Trippellel, akik eltértek a mi útvonalunktól. Együtt kerestük fel a kolostor apátját, de ő sem tett eleget kérésünknek, hogy tovább haladhassunk kelet felé, és csak azzal a feltétellel adott el nekünk élelmiszereket, ha kötelezzük magunkat, hogy szánk megyünk, amely az Indiába vezető út mentén feküdt. Nem maradt más választásunk, mint elfogadni az ajánlatát, hiszen teljesen élelem nélkül maradtunk. Rajta kívül egy világi hivatalnok is élt még Túlingban, de nála még kevesebb szerencsével jártunk. Dühösen elutasította minden próbálkozásunkat. Sokat kellett fizetnünk egy kis avas vajért és kukacos húsért. Tulingból egyetlen szép emléket vihettünk magunkkal, ez a South ledge vize fölötti magaslaton álló kolostor képe volt, amely tetőinek aranyozott csúcsaival csillogva állt a napfényben. Ez nyugat-tibet legnagyobb kolostora, de eléggé elhagyatott benyomást keltett, mert 260 szerzetese közül csak húsz tartózkodott ott. Amikor végre megígértük, hogy szánkce felé fordulunk, négy szamarat kaptunk málhás állatnak. Eleinte csodálkoztunk, hogy minden őrizet nélkül csupán egy szamár hajcsár kíséretében engednek bennünket elvonulni, csak hamar rájöttünk azonban, hogy az, hogy idegenek részére az élelmiszer eladás engedélyhez kötött, a legegyszerűbb felügyeleti mód. Szamarakkal utazni nem volt valami különös élvezet. Csupán a Szátlejdzsem való átkelés egy teljes órát vett igénybe az állatok csökönyössége miatt. Állandóan nógatni kellett őket, hogy még a sötétség beállta előtt elérjük a legközelebbi falut, Pívángot. Ez is kis lélek számú település volt, de ha fölnéztünk a hegyoldalakra, itt is, mint káparánkban, száz meg száz barlangot fedezhettünk fel. Itt töltöttük az éjszakát. Sánce még egy teljes napi járóföldre volt, de a másnap nagyszerű panorámával ajándékozott meg bennünket, kárpótlásul azért a Sivár vidékért, amelyen szamarainkat áthajtottuk, ráláthattunk a Himalájára. Ezen az úton láttunk először kiángokat. Ez egy közép-ázsiában honos vad szamárfajta, és mozgásának szépsége minden utazót elbűvöl. Az összvérnagyságú állatok többnyire kíváncsian közeljönnek, aztán egy hirtelen fordulattal gyorsan és elegánsan elügetnek. Füvekkel táplálkoznak, és az emberek nem bántják őket. Egyetlen ellenségük a farkas. Számomra ezek a szelídítetlen szép állatok azóta a szabadság jelképei. Szánce is csak néhány házból álló település volt. A házak napon szárított agyagtéglákból és gyepkockákból épültek. Ez a falu sem fogadott bennünket barátságosabban, mint az előzők. Itt találkoztunk újra a mi barátságtalan káparángi hivatalnokunkkal, aki itt rendezkedett be nyárra. Semmiképpen sem akarta engedélyezni, hogy tovább menjünk Tibet belsejébe, mi dönthettük el, hogy káparángon át vagy a nyugati úton a Hágon keresztül térünk -e vissza Indiába. Csak ezzel a feltétellel volt hajlandó élelmet eladni nekünk. Egyértelműen az utóbbi útirányt választottuk, mert először is még ismeretlen volt számunkra, másodszor pedig még mindig reméltük, hogy találunk valami kiútat. Annyi vajat, húst és lisztet tudtunk most venni, amennyit csak akartunk. Ennek ellenére nem volt valami jó kedvünk, mert az a kilátás, hogy a végén megint a szöges drót mögött kötünk ki, nem tűnt csábítónak. Treipel, akinek ez az ország sehogy sem nyerte el a tetszését, már mindenről le akart mondani s meg sem akarta többé kísérelni, hogy itt maradhasson. Ezt a napot minden esetre arra használtuk fel, hogy végre egyszer jól lakjunk. Én kiegészítettem napló jegyzeteimet, és az erőltetett menetelések során szerzett gyulladásomat tápoltam. Mindent elkövettem volna, hogy elkerüljem a tábort, és Aufschneiter is hasonlóan gondolkodott. Másnap reggel még egyszer találkoztunk a kormányzóval, mivel Aufschnaiter igen rosszul érezte magát, mérgezést kaphatott egy rézüstben főzött hústól, tartózkodási engedélyünk meghosszabbítását kértem a tisztviselőtől, aki az eddigieknél is barátságtalanabb volt. Heves vitába keveredtem vele, melynek az lett az eredménye, hogy a két márhás állaton kívül még egy hátas állatot is engedélyezett Aufschnaiter részére. Ekkor találkoztam először jakkal. Ez a Tibetben oly gyakori állat egy hosszú szőrű marhafajta, melynek megszelídítése sok türelmet igényel. A nőstényjakok lényegesen kisebbek, mint a hímek, és igen jó tejet adnak. A katonának, aki szánkcióta kísért bennünket, egy menetlevelet adtak, amelyel mindenütt annyi élelmet vásárolhattunk, amennyit csak akartunk. Jakjainkat is minden állomáson ingyen kicserélhettük. Az nappal kellemes és egyenletesen hűvös volt, ám éjszakára igen hidegre fordult. Számtalan falu és lakott barlang mellett haladtunk el, és az emberek alig vettek rólunk tudomást. Kísérőnk, aki Lasszából származott, kedves és barátságos volt velünk. Hivatalos menetlevelünknek köszönhetően a lakosság is mindenütt barátságosabb lett. Amikor a rongcsunk területén vonultunk át, néhány napig szven Hedin nyomdokaiban jártunk, és mint a kutató nagy tisztelője élénken emlékeztem leírásaira. A táj nem sokat változott. Újra meg újra felsíkokon kellett áthaladnunk, mély szakadékokba ereszkedve, majd ismét fáradtságosan felkapaszkodva. Néha olyan szűkek és mélyek voltak ezek a szakadékok, hogy át lehetett volna kiáltani a túlsó oldalra. Mégis hosszú órákba telt, hogy átjussunk. Ez a fárasztó föl- és lemenet, ami utunkat megnehezítette, meglehetősen rossz kedvre hangolt bennünket, így mindenki némán a gondolataiba merült. Ennek ellenére jól haladtunk, és az étkezéssel sem volt immár semmi gondunk. Egy kis változatosság kedvéért szerencsét próbáltunk a halászással. Levetkőztünk, és a tiszta hegyi patakba megpróbáltunk kézzel halat fogni. A halaknak azonban nyilván jobb dolguk is akadt, mint hogy a mi fazekainkban kössenek ki. Egyre közelebb jutottunk a Himalájához, és ezzel nagy bánatunkra egyúttal az indiai határhoz is. Ezen a vidéken a nagy hideg kisé megenyhült, mert már nem voltunk akkor a magasságban. A Satledge itt tört magának utata a Himaláján keresztül. A falvak valóságos kis oázisok voltak, a házak körül még veteményes kerteket és barackfákat is láttunk. Tizenegy nap alatt értük el Sipki határfalut. Több mint három hete voltunk már Tibetben. Sokat láttunk, Mindenekelőtt azonban azzal a keserű tapasztalattal lettünk gazdagabbak, hogy tartózkodási engedély nélkül nem lehetséges itt az élet. Még egy éjszakát töltöttünk Tibetben, romantikus barackfák alatt táborozva, de a gyümölcsök sajnos még nem értek meg. Nyolcsó rúpiáért sikerült egy szamarat is vásárolnom, amit Tibet belsejében megtagadtak tőlem. További terveimhez ugyanis feltétlenül szükség volt egy málhás állatra. Kísérőnk itt elvált tőlünk és magával vitte állatait. Talán viszont látjuk egymást egyszer lássában, mondta mosolyogva. Rajongva beszélt a szép lányokról és a jó sörről, amit ott kapni lehet. Szerpentén vitt föl a sipkihágúra, és ezzel elértük a határt. Nem lehetett látni sem tibeti, sem indiai határőröket, nem volt itt semmi, csak a szokásos kőrakások, az imazászlókkal, és egy mérföldkő ezzel a felirattal, szimla 200 mérföld. Indiában voltunk megint. De egyikünk sem szándékozott sokáig maradni ebben a szerető országban, ahol szöges dróttal körül kerített tábor várt ránk.